якщо вже нас не стає боротися під нашим національним прапором. Якщо нам потрібен цей форс-мажор. Але я в'їгнав цю думку. Я хотів їм вірити. Всі хотіли. Зрештою, це гарний колір. У Нідерландах це королівський колір. Він як очисне помаранчеве полум'я, в якому має згоріти вся нечисть. Навіть щити ОМОНів робляться помаранчеві у відсвітах прапорів. Між ними й нами пурхають надовні помаранчеві кульки». Дуже амортизує. Приїхала московська опозиція. Одягла помаранчеві шарфики. Європарламентарі обіцяють розповісти своїм онукам про українську помаранчеву революцію. Її вже називають елегантна революція. Революція усмішок. Може, це вже і є та довгождана усмішка долі. Потроху міняється тональність Майдану. Примовкає плач Єремії. Пісні героїчні, стрілецькі, народні. Зникає дух опору пафос, протистояння, саркастичний національний бурлеск. І ось уже примила російська пісенька, знайома ще з радянських часів, починає домінувати над Майданом. Оранжевої дяді, оранжевої тьоті, оранжевий верблюд – це вже як лейкмотив Майдану, як його позивні. І що вона російська, то ми ж не якісь націоналісти. Ми прихильні до всіх народів. Ми добрі, ми великодушні. Ми коли перемагаємо – Даємо перемогти нас. Я боюсь. Однак внесемо їх у владу на своїх плечах. А що, як вони не борці, не герої, а всього лиш оранжевої дяді, оранжевої тьоті. Потім вони полиняють або перефарбуються, а я так і залишусь оранжевим верблюдом. Ти скептик, каже дружина. Тепер уже мій скепсис її добиває. Я не скептик, просто я знаю закон маятника. Хитнулося в один бік, Може хитнутися у протилежний. Ми вночі біля Кабміну. На пагорбах гремлять барабани. Що ми пікетуємо? Вікна Кабміну чорні. Єдине вікно на якомусь поверсі світилося і погасло. Хтось там із темряви дивиться на нас. Око дракона. Він нас бачить. Ми його ні. А барабани б'ють. Диригує дівчина такий маленький гаврошик. У в'язаній шапочці. Оранжевущому светрі. Як іскорка на снігу. Вона вібрує, вся, і вимахує, керує тим незвичайним оркестром, надає таких барабанних темпів, що вже невідомо, чи вона творить ритм, чи ритм творить її. І раптом я побачив тінейджера, я впізнав його серед тисяч, комп'ютерника з пальцями піаніста і обличчям поета. Посинілий від холоду, обмотаний помаранчевим прапором, він разом з іншими в'єв барабан на тому пагорбі навпроти кабіну. Між нами люди, і люди – Нескінчені людські потоки, крізь які безперервно клаксонячи прокладають собі дорогу машини. А згори по спадистій вулиці молодь котить, роздягаючись реготом величезні снігові кулі, у формі тепер уже символічних яєць. Гукати було марно. Увечері я пішов до нього, у студентський наметовий табір. Спочатку мене зупинили. Охоронці були нові. І слова у помаранчевій стрічці подивилися на мене круглими очима. Але він мене побачив. Їй Ми обнялися. Він перезнайомив мене зі своїми друзями. Ми погрілися біля чорної бочки, на дні якої живріли-відгорілі дрова. Його тонкі музичні пальці світилися над червоним жаром. Вранці я його знову бачив на пагорбі. Він так само завзято калатав у залізну бочку. Він, що слухав голоси природи, тепер вибиває шалений ритм. Я бачив, як він сміється. Я бачив, як вільно і невимушено він рухається. Я бачив, як він увечері танцює з цією дівчиною Гаврошиком. Ось вони й виросли, перше покоління нашої незалежності. Ми, які вчора були молодими, ми вже забуксували. Ось молоді. Вони йдуть, побравшись за руки, і скандують. Їх справді багато, і їх не подолати. Вони вільні розкуті. У них обличчя не судомлені болем подвижництва. Вони безстрашно йдуть на ту ж стіну, на яку шли ми. Але ми об неї розбились, а перед ними вона розступиться. Я дивлюся на них очима своєї молодості і впізнаю. Були шістдесятники, була студентська революція на граніті, були протестні акції початку століття. Тепер прийшло покоління помаранчевої революції, і вже аж всі переможуть. Це вже не те, що середнє між бунтом і паятикою, що прийшло у міжчасі, що тусувалося по кав'ярнях і застряло на пофігізмі, коли потрібен був голос покоління. Це вже кехт покоління, якого ми ждали, і воно прийшло. Я тільки боюся, що їх теж вшукають, що малина ж більше ніколи в житті ні в що не повірить, що друг мій не повернеться з Каліфорнії, що батько мій так і піде зі світу, не побачивши своєї України. А найбільше боюся, що тінейджер знову подивиться тим своїм дивним, наче з космосу і ніяких позивних поглядом, і одягне на голову навушники. Під впливом революційних подій Борька перейшов на українську мову. Гламур теж заговорила українською. І що цікаво, цій вродливій вишуканій жінці це лише додало якогось несподіваного шарму. Дружина моя жартома цитує Булгакова про іностранця в Сиренєвом, який, очевидно, впоследстві потрясіння внезапно овладіла до тих пор неізвісним йому язиком. Майдан – уже як всесвітній центр тяжіння. Кого тільки тут не зустрінеш – Бачив кількох своїх однокурсників, які давно вже повиїжджали. А тепер приїхали. І ми зустрілись, наче й не розлучалися. Мій друг у Каліфорнії пакує валізи. Повертається в Україну. Пише «Все покину». І полину, як у пісні. Його мати щаслива. Я радий. Але чогось бере сумнів. Може сказати йому, щоб не поспішав. А що як справді спрацює закон маятника. Після такої революції це ж може убити. Але найбільша мені несподіванка – наш лев, інвертований на постелю. Я його зустрів на Майдані. Він мене обняв, наче нічого й не було. Дай подівся його сарказм і жовчність. Він рвучкий і привітний у помаранчевій кроватці. Працюю в штабі опозиції. Недавно повернувся з округу з підбитим оком і сенцем на всю щуку. Там була якась провокація, дійшло до тяжкої сутички. Я ніколи не бачив його таким. То ось у чому його розгадка – він інвартований на свободу. Запрошує до нас на каву. Каже, іншим разом, пізніше. Мабуть, не хоче в такому вигляді потрапляти на очі гламур. Його нордична елегантність сильно контрастує з таким фінгалом під оком. «Піжон», каже дружина, «хай бере приклад зі свого лідера. Його хіба ж так спотворили? А він виходить до людей, не боїться. І це ж з його вродою, з звичкою подобатись. Ти думаєш, тільки жінкам залежить на цьому? Мужчини теж люди». Помовчавши, додала, ти знаєш, так він навіть переконливіший. То був якийсь красунчик, ні те, ні се. А тепер, це ж яку мужність треба мати, щоб витримати і не здатись. Він сказав, ти чув, як він сказав, мужчини не соромляться свої шрамі. Куди там Бронсону? Чи Рафу Валоне? За цей час він став народним улюбленцем. Люди на колінах стояли, молилися, щоб він видужав. Його вже так і називають – народний президент. Я не схильний до пафосу, мені достатньо, щоб він був не драконом. І нарешті перший результат досліджень – це було отруєння діоксином. І то в такій концентрації, що наш народний президент чудом залишився живий.